Все ще неясно було, хто там на горі переможе – Хрущов чи Малінков, Молотов, а чи хтось інший. Власне, ми й самі не знали, чого нам треба, знали тільки одне – живемо в дуже непевні часи. Народище не тільки не встав із колін, він навіть голову боявся підвести, щоб озирнутися довкола. Тут мені належить описати ще кілька подій, що сталися до 20-го з'їзду КПРС. Від часу заснування спілки письменників Радянського Союзу аж до смерті Сталіна не відбулося жодного іншого письменницького з'їзду, окрім першого, на якому доповідь робив Максим Горький. Водночас циркулювали чутки про кількість знищених за ці роки членів спілки. Їх було понад 600 чоловік. Це добре показує, на яких підвалинах стояла спілка письменників СРСР. Не на дискусіях про творчі методи, а на терорі. Після смерті Сталіна вирішено скликати другий з'їзд письменників. Року я не пам'ятаю, а шукати в довідниках не хочеться, бо це, по суті, не має значення. Найбільше запам'ятався з цього з'їзду такий момент. Коли скликали партійну групу і чиновник із ТК партії на прізвище, здається, Рум'янцев, оголосив список майбутнього правління, письменники почали вимагати, щоб у списку було більше кандидатів, аніж належить обрати. Який же метал задзвенів у голосі представника ЦК? У мене аж мороз пробіг поза спиною оттої залізної мови. Мовляв, список обговорений на засіданні політбюро, його належить прийняти таким, яким він затверджений. У кулуарах письменники питали один одного, які ж це вибори, якщо вибирати Ніського? Коли ж це нарешті скінчиться? Обережніші не дозволяли собі таких риторичних запитань, бо знали, що в письменницькому середовищі не перевелися стукачі. Слухняність була винагороджена в дусі часу. Політбюро ЦК не поскупилося на наїдки і напої після завершення з'їзду. В Георгіївському залі були розставлені столи, і він одразу ж перетворився на величезний ресторан. На кожних двох делегатів з'їзду стояли по плясті столичної і по плясті сухого вина. Та оподавалося багато, найдорожчих, найбільш вишуканих. Тут була ікра, свіжа осетрина і багато такого, чому я навіть назви не знав. А за столом перед нами сиділи всі члени Політбюро. Хрущов, Молотов, Булганін, Малінков, Каганович та інші. Словом, той склад Політбюро, який власне діяв і за часів Сталіна. Члени Політбюро підносили келихи з вином, проголошували тости, а письменники почувалися так, ніби були в ресторані будинку літераторів. Раз стоїть на столі, то його треба випити і з'їсти. По цій частині радянські літератори тих часів були великими майстрами. Розказують такий анекдотичний випадок. Щербаков, якого Сталін послав у спілку письменників на посаду секретаря парткому, незабаром прийшов до генсека з проханням. «Звільніть мене, Йосифа Вісаріоновичу, від цього кодла, це ж не будинок літераторів, а шинок. П'ють зранку й до вечора, міняються дружинами, жодної моралі серед них не існує». Сталін йому відповів, «Інших письменників у мене для тебе немає, як і є, такими і керуй». Мені випало сидіти за столом із Михайлом Світловим, то була іскрометна й дотепна людина». Перші півгодини стіл риготався від його дотипів, та невдовзі світло упосоловів, а під кінець бенкету лежав на столі, поклавши голову на руки. Статечні чекісти, які обслуговують з'їзди, ніколи не бачили в Георгіївському залі стільки п'яних, як після письменницького з'їзду. До честі Кремлівської адміністрації, вона, звичайно, складалася з чекістів, слід сказати, що за 15 хвилин після закінчення бенкету в Георгіївському залі не лишилося жодного п'янго, всіх розвозли по домівках та по готелях. Найкраща нянька не покладе своїх підопічних спати так, як це робили чекісти. Бай-бай, завтра поговоримо. Мало хто з літераторів пам'ятав, як із Георгіївського залу добрався до свого номера, хто його роздягнув і поклав у ліжко. Власне, це навіть не вважалося якоюсь пригодою, то був стиль, норма поведінки. З приємністю можу повідомити читачеві, що я таки дійшов до готелю «Москва» на власних ногах, а от чи хелеталася московська вулиця в моїх очах, не пригадую. Появити, яка тоді не вважалася злом, а радше жестом гостинності уряду. Тон у цій справі задавав вусатий батько народів, а підлеглі любили випити заказані гроші, влаштовуючи всілякі прийоми.